Та одна єдина розмова з батьком хоч і запам'яталася Федорові, але ніякого сліду в душі не залишила. Практична користь від неї була, але ніякого духовного сліду. Не хвилювали чоловіка і брати, та сестри, яких ніколи не знав, і, якщо чесно, знати не хотів. У час великого потрясіння сам вибивався із ситуації. Укладав сили у свою майстерню, розростав її до підприємства, залучав до роботи Григорія, Воював із рекатом, податковою і ще різними каральними службами, бився як риба облід, але залишився на плаву. Муська думала про те, що в кожної людини є свій наперед визначений шлях, свій льос. Вона прожила життя майже ніколи не оступаючись із дороги, проте знала, що не була аж така праведна, просто так склалися обставини. Якби тоді не канор не напився, Невідомо, чи вона насправді не стала б йому дружиною. Якби не випадок, що повернув її життя до тями, то цей момент свого життя муська завжди згадує, соромлячись. Їй було тоді сорок. Була в розповні своїх літ і жіночої звабливості. Часи були нелегкі. Зарплати в університеті не платили по півроку. Шила і перешивала одяг собі і дітям, підробляла репетиторством. І хоч Фадюрко крутився і заробляв, Ті гроші знецінювалися на очах. Родина не бідувала, але чоловік змушений був пропадати на роботі. Він стомлювався, не мав часу на увагу до дружини, а вона хотіла підтримки і ніжності. Була в тому віці, коли жінка особливо хоче тепла. На тепло часу не було. В обласній державній адміністрації до Дня науки зібрали вчених із різних вишів. Навіщо влаштовувати цей пафос голодній науці, Музька не знала. Ішла на ту зустріч зла і була переконана, що скаже щось дошкульне. Голова адміністрації розпочав зустріч, чомусь про перспективи української науки розповідав російською, чим ще більше роздратував муську. Коли їй надали слово, намагалася бути спокійною, але говорила такі речі, що пан голова крутив носом так, наче йому там щось свербіло, або той ніс був йому зайвий. Після зустрічі попросив Муську залишитися. Розмова спочатку була напружена. Віктор Петрович супив брови, не завжди розумів мусьчині докори і претензії. Видно було, як часом по його щоках пробігали жовна. Я вам, Марія Васильівна, пропоную очолити громадську раду з гуманітарних питань при адміністрації. Хочу, щоб ви самі побачили, як нелегко. Ви мене не зрозуміли, пом'якшила тон Марія. Ті мої закиди не лише вас стосуються, то система така. «А ви її гвинтик! Хай і більший за інших, та все ж гвинтик!» Ці слова змусили голову встати, бо, видно, дуже нервував. «Ви не розумієте», – почав було. Та Марія його зупинила. «Я все розумію. Гадаю угоді про це. Піду я». «Ні, почекайте», – не вгавав Віктор Петрович. «Я хочу, щоб ви таки очолили громадську раду». «І що це змінить? Що я зможу змінити?» «А ви спробуйте!» І вона спробувала, бо комплекс відмінниці не давав змоги відступати перед викликами долі. Узялася до роботи, та, звісно, зрушити щось із мертвої точки було вкрай важко. Та ця робота підкинула їй ще одне випробування. І воно ніяк не пов'язане було з громадською діяльністю. Віктор Петрович почав виявляти симпатію до Марії Хорунжої. Для неї це було дивно, бо не сподівалася, що цей чоловік міг би мати до неї якісь сентименти. Муську спочатку це обурювало, а далі почало лестити. Вона відчула в собі потяг до Віктора непереборний і шалений, стримувала свої емоції й пориви, бо розуміла, що не слава вкриє її ганьбою, що не хоче руйнувати сім'ю, що Віктор не кине свою родину. А яка перспектива вкрадених стосунків? Віктор поки що далеко не заходив, але Муська розуміла, що якщо вона дасть йому надію, Чоловік буде більш відважним. Якось він сказав. Я вже до вас, Марія Васильівна, і так, і сяк, навіть українською розмовляю, а ви на мене ніякої уваги не звертаєте. Знав би ти, як мені подобається, думала Музька, але на Вікторові слова лише скромно всміхнулася. Я вам такий бридкий? Чи є інші причини? Причина одна – я одружена. Хіба це може бути серйозною причиною? «Для мене – так». Говорила це, а в самої все всередині колотилося, билося. Хвиля млості підступала до серця. І не було на те ради.